Tervehdys, Timppa tässä, moi. Moi. Kuulette, te tämmöisiä peilejä? Mimmäisiä peilejä? Tämmösiä, tuota, mistä pystyisi niinku läpikattomaan, piilopeili. Mihin, mikä sen käyttökohde tai tila? Öö, se tulisi meille tuohon yhteen toimistoon. Joo. Ja, tota... No tota, siis piilopeili mm. periaatteessa on se oikea tuote siinä. Joo. Toisaalta niitä muitakin tuotteita on, mitkä siihen käy ihan samalla tavalla kuin piilopeili. Semmoinen Mutta... kuin elokuvissa teette, Joo. näissä kuulosteluhuoneessa. Kato, nämä jutut ei ole ihan silleen kuin elokuvissa. Jutut, se toteutetaan aina valaistuksella. Just. Siinä on monta erilaisista lasivaihtoehtoa käytettävissä. Joo. Piilopeili on niistä kaikista kallein. Aito piilopeili. Sitä ei oikeastaan oikein nykyään enää saakkaa tai saa, mutta, mutta ei kannata käyttää. Sitten on laminoituu peili, missä, missä on peilikalvoa. Sitten on erilaisia pinnotettuja peilaavia laseja, Joo. millä saadaan sama efekti. Mutta jos teille tulee sellainen tilanne, että sä haluat, että asiakkaat tai, tai ulkopuolista ihmiset ei sun toimistoon, niin. niin siellä toisen puolella, missä ne ihmiset on, niin. Niin pitää olla hemmetisti paljon parempi kuin siinä sun toimistossa. Joo, aivan. Että et sä voit niin sieltä katella. Kyllä. Sitten se toimii. Sitten, sitten ei ole mitään ongelmaa. No hyvä. Tota, onko teillä noilla asentajilla niin, niin tämmöinen tavallaan velvollisuus? Tietysti, jos niin sovitaan. Niin, kun tämä sillä lailla on tämmöinen uusi mallikoulu aloittamassa, niin tulisi siihen pukuhuoneeseen. Joo, ja joo, joo, ei... Sillä lailla, siitä... että olisi siinä toimistossa vähän silmänruokaa, kun... Joo. Tiedätkö? Kyllä, tiedätkö. Niin. niin. Ja kato, eihän siinä ottaa... Nämä on semmoisia juttuja, mistä, ei niin kuin, mistä pitää pitää ihan, ihan tota, muutenkin suu kiinni. Niin, niin. Että tota, se vaan laitetaan lasia, piste. Kyllä, no mutta tämä kuulostaa... Kuulostaa tosi hyvältä. Sitten tässä oli vielä semmoinen ajatus, että siihen laittaisi hyvät kaiuttimet ja sitten pistäisi tuon, tiedätkö, tuo aamu, se Tenkase on pilapuhelu soimaan taustalle vielä. Niin. Mm -hmm. niin miltä se kuulostaa sitten? No siis miltä se, nyt se kuulostaa, että hauskalta. Kyllä. Ja sitten vielä, jos te mukana siinä, niin. Me mukana. Niin. Ää, siinä tota. Pilapuhelussa. No vois, millä, millä tavalla se tarkoitat? Ah, no sillä lailla, että et, niinku tällä hetkellä olisit koko ajan siinä mukana. Aina just, <laughs> <laughs> että sillä lailla vaan <laughs> <ite. laughs>